I koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu ve s.a.v., na njegovu učasnu porodicu, sve ashaabe i sve one koje ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju, Allahu djelavala, ponizno i pokodno se vraćamo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 od njegovih dokaza, jeste i to, što vam od vaše vrste daje žene, liteskunu iliha, da se uz njom smirite, da nāđete svoj smiraj, svoju spokojnost uz njih. Vajale beynakuma waddata wal rahme, imedju daje da postoji ljubav i milost, inna fī zālika la āyati li qavmin yatefakkarun. Doista, su u tome jasni,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 Kada imućni, onaj koji je bogat, voli siromaha. Nema ga zbog čega voljeti. Nema razloga. Onaj koji ima svu snagu, tog potlačenog, nemoćnog, nije potreba nam vam vaš ni malo, pa je onda i kako čudno. Zato najveća želja, kako se kaže, najveće um nije želja svakog vijednika i vijednice, trebala bi biti da ga Allah Čevala zavoli. Pa ako tvrdimo da volimo Allaha i da se nadamo Allahoj ljubavi, onda fecebjoni slijedite mene, kaže Allahu poslanika alihi salata sallam, po naredbi svoga gospodara, Allaha ha jalevala. Dakle, trebamo u svemu slijediti Allahov poslanika alaihi salata sallam. Ne u onome što nam se sviđa, onome što nam se ne sviđa, ostavimo. Hmm. Allah jalevala o tome, mnogo govori u Kur'an i jedan od najupasnih hajata ali tako, فلا وربike لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم, ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضايت ويسلهم تسليما.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 Na sljedećem putovanju kaže da se opet takmičimo, ali tada Ajša radijelullahu te lanha, malo se bila, jeli, udebljala, malo bila, porasla, pa kaže takmičimo se opet. Pa ju je poslanik Alihi Salot sam pretekao, pa je rekao hadihi biti ilko, ovo je za ono. Ovo je za ono prošli puta. Poslanik Alihi Salot sam dakle takmičio se u trčanju sa svojom suprugom. Mnogi od nas o tome i ne pomišljaju. Ne smiješmo mu ni reći da to treba učiniti.